Там Андрій Синиця питався за тебе. Що питався? Чи ти у хаті? Я сказала, що у хаті. І що ви сказали? Ширіється Галя. Сказала так, як є. А він до мене. Чекайте скоро в гості. Ну і подав своєю дорогою. Так що чекай гостя в хату. І чого б то? «Чи я знаю?» – усміхається дочка. Розпалює вогонь печі, ставить у горняті варитись квасолю, а сама кратькома чіпуриться, і вмивається, і причісується, і вже вишита блузка на ній, і пісня тихенько цвіте на її вустах. Мати поглядає на свою дочку і невтямки щолакується із нею. «А що ти, синиця Андрій, через поріг?» у заломленому кашкеті з блискучим козирком. З-під козирка в'ється смолений чуб, погойдуючись над високим пласкатим чолом, губи міцно стиснуті, повиступали жовна. А очі, очі, якісь чудні очі у хлопця, наче їх позатягало чудним димом. Марія дивиться на нього і думає, чи не сваритися прийшов? «Добрий день, тітко!» – позивається. «Добрий день! Не стій цій порозі, проходь у хату, гостем будеш!» Андрій Синиця проходить до столу і сідає на покуті. Сівши, прокашлюється і втуплюється в галю некліпливим важким поглядом, аж дівчині морозко стає чого дивиться Андрію? Він дивиться і мовчить, Тільки стискує і розтискує кулаки. Як поживаєш, Встряє до розмови Марія. Андрій синиця, мовби не чує. Господи Боже мій, Боязко думає Марія, Якийсь він не такий цей синиця, Як завжди якийсь він чужий. Тож балакучий, а це мовчить. Тож сміється, а це насупився. Мені страшно, тільки Галя чомусь не боїться. Як на гріх нема хазяїна вдома. Що чувати в селі, Андрію? Мовчить. Ось пригорща квасолі звариться, той поїси разом з нами. Тільки ж хліба нема. Ні пари з уст. Господи Боже мій, та чи хлопець не повродився розумом. І раптом озивається Андрій. Тітко Марія, я оце думаю собі. Що ж ти думаєш? радіє його голосу. Чи не віддасте ви Галю за мене заміж? Ова! виривається в матері. А ти у Галю вже питав? Чуєш, Галю, він? «У тебе вже питав?» «Молода ж іще Галя зовсім!» «Молода?» – перепитав. «А скільки вже їй залишилося жити?» «Що ти сказав?» – чудується Марія. «У моєї Галі вже мало залишилось жити, а ти знаєш, скільки залишилось? І оце так сватаєшся не по-людськи!» Галя вдає, що клопочиться біля печі та біля страви, а сама пильно прислухається до балачки. Андрій Синиця замовкає і мовчить. «Хто тепер жениться? Хто тепер заміж віддається? Хто справляє весілля?» Справляє, мамо!» – Галя стиха. «Справляє той, хто має чим справляти. Їсти, пити, музика, а танцювати?» а танцювалися, гори та сльози. А сама думає, такий причмелений хлопець. На Галю буває, найде і відпустить, найде і відпустить. А коли двоє отаких докупи спарувати, хай Господь Бог сохранить і помилує. Галю моя, чи я тобі щастя не хочу? Але немає щастя в нашу хату. Саме лише горе та біда